Глава друга. Тієї першої ночі я ще довго сидів на кухні, де в холодильнику замість експлуатаційної інструкції було все, що треба. Після сумлінно виконаної роботи можна дозволити собі розслабитися. Тим більше, що в морозильній камері вже достиг літ, а візкий білий кінь цілком відповідало моєму настрою. Я тримав в руці наповнену склянку, що приємно холодила руку. І слухав шум води, який долинав із ванної. Хеда відмовилася розділити зі мною компанію, хоч я припас для неї сухе шардоне та пляшку шампанського «Мун Кордон Руш», аби складалося враження, що ми вже в Марселі. А тож, ми вже в готелі «Дюпорт», з вікон якого видно жовто-зелене море, а завтра підемо до собору Нотр-Дам де ля Гарде», собору захисниці тих, кого преслідує небезпека на водах. І поставимо їй свічку за те, що все так добре скінчилося. Потім заблукаємо у везеньких, як струмки в уличках старого міста, загубимось в якійсь глибокій пивничці, де продають справжні шардоне і справжній мум-кордон-руш. А тоді підемо до порту і попрощаємося. Попрощаємося назавжди. Хеда сяде на корабель, який повезе її не куди, а я стану франковим напівмільйонером, якщо бездоганно виконую це завдання. І піду в монастир до Ніколь відмолювати гріхи. Їх, цих гріхів, назбиралося чималенько. Та, можливо, саме завдяки їм мені вдасться потрапити до Шарового полку, який десь на острові в Тихому океані охороняє атомний полігон. Робота не би лежачого, а платня вдвічі більша. А можна ще їздити по місіях. Три місяці відвоював, рік гуляєш». Крізь скло у кухонних дверях, я побачив, як майнула її гола тінь із ванної. І тільки тепер подумав, що в хеде тут немає нічого, крім отієї куцеї сукеньки, в якій я вихопив її із шале. Треба купити їй щось із одягу. Вранці спитаю. Хай мене у неї це стресове заціпеніння, що поклало печать на тонке обличчя кольору молодого меду. Відбилося у темно-синіх очах, які нікому так не пасують, як смагливим жінкам. Бусковий туман стояв у тих. Відсутніх очах, а страх уже став байдужістю Мене трохи здивувала її коротка зачіска Яка начебто не зовсім в'язалася з кавказькою дівчиною Однак хеда була не з буару і навіть не з гір Коротко підстрижене волосся робила її схожою на хлопчика Напевне тому, що на обличчі зовсім не було косметики А я вже давно відвик від таких жінок На фотознімку, як і на ксерокопіях Порозвішуваних на російських блокпостах У неї були довгі коси Очевидно, ними довелося пожертвувати, щоб хоч трохи змінити зовнішність. Я також довго стояв під душем, а коли вийшов, Хеда вже спала. Принаймні, світло в її кімнаті не горіло. Я пішов до себе, ліг і заснув, як після десятикілометрового кросу через мертву пустелю. А потім мене розбудив крик. Пустеля мертва лише в день, коли від спеки глибоко ховаються змії і скорпіони. А вночі вона оживає. Вночі подеколи настає така прохолода, що трусить тобою, як малярійна пропасниця. Тоді все живе виповзає на світ, ти лежиш у спальному мішку і дивишся в чуже небо, де мерехтять зелені зірки. Зовсім не такі, як удома, де місяць зовсім не той, що у нас, це якась зовсім інша планета, що пласко лежить на небі і на її ріжок не повісиш відра. Цей сон мені снився часто втома, як живчик, озивається в кожній клітині тіло. Потім поволі тане, розтікається теплом, і тебе огортає такий млосний затишок, ніби вже ніколи не треба підводитися, нікуди не треба бігти, не треба втікати від тіні свого двійника. На грудях у тебе згорнувся калачиком барсик, ти хочеш його погладити, тягнешся до нього рукою, і раптом торкаєшся холодного слизу змії. Ти скрикуєш і прокидаєшся, свідомо розплющуєш очі, бо знаєш, що це сон. Але я ніколи не кричав у вісні. Крик долинув із кімнати Хеди. Я одним скоком опинився біля її дверей, прочинив їх і побачив Хеду в тій самій позі, в якій застав її там, на другому поверсі. Вона підтягла простирадло до підборіддя і так заціпеніла у темряві. «Хедо, тобі щось приснилося?» Я увімкнув світло, її відсутні очі навіть не примружилися. У них і страху не було, тільки якась застигла апатія. «Ти бачила поганий сон, Хедо?» – Ні, – сказала вона. – Не сон. – А що? – Я бачила те, що було. Вони знову прийдуть. – Ніхто не прийде. Для того я тут. – Налишай мене, – сказала вона. – Я тебе не залишу, Хеду. Поки ти будеш… – Ти не зрозумів. Зараз. Дай мені руку. Будь ласка. Вона відпустила простирадло. Я просів на край ліжка, взяв її руку. Вона була холодна і знов уп'ялася нігтями в мою долоню. «Ляж біля мене», – сказала вона. «Я тебе не боюся. Мені страшно самій. Не треба вимикати світло». Я гладив її коротенького чубчика, відчуваючи, як слабне хедена рука в моїй долоні. Там, де поруч з'являються нормальний чоловік і нормальна жінка, завжди виникають потаємні думки і бажання. Але я не був нормальним чоловіком. Тому лиш гладив її зворушливого чубчика, аж поки вона не заснула кінець другої глави.